Hisho... A, a... Ya, ya, ya, ya. Gabon, eguer dion, ongi otorriak bidazoa atxak saio berdion tara. Eta gaurkoan, ba, e, ba, logikarik gabeko saio bat e, egingo dugun, on, handik eta hemendik e, gauza batzuk e, hartuko ditugun. Eta ba, saio hau asteko Maria Teta, entzun dugu Maria Teta ielen e, brutal, zuen e, taldea pertsonai bitxia, Maria Teta hau, e, Patricia Ronkal zuñiga bezala, jaio zen e, Liban, Perun, e, o, mi bat, zun, bat garren urtean, e, eta Alemanian hil, bimila, eta amabi garren urtean bere izena artistikoa, Perun, Maria Teta, izan zen, Eta ba, sortzaie bat, izan zen itzen sortzaie bat, eta espektakulu sortzaie bat. Gerora, e, lakontxa akustika ere taldea e, osatu zuen tira. E, Mariat eta ba, arte derretako ikasle bat e, genuen el liman, eta... Ba, fantzine, fantzineak sortzen, e, egoten zen bertan Eta ba, behin Olako e, Perun rock subterraneo deitzen duten e, Alakoen ba, kontzertu batera e, egon zen Eta ura maitatu zuen handik gutxira ba, Flema taleko Iban Zurriburri e, elkartu zen ba, Kantu batzuk sortzeko Eta, bak, kantu, oiek, ba, grabatu zituzten, aholako entzun dugun soinu horrekin eta kontzertu batzuk eman ere baina zer gertatzen zen rock subterraneo ba ez zena hortan ba, ia dena e, ba, mutiez e, gizonez osatua zela eta bera zen em, emakume bakarra edo bakarrenetarikoa eta ba ondoriak jasan behar izan zituen e, ba, askoketzuten askorik maite gaizkitartetzen zuten eta ba, e, idatzia da nun baita ba, baitare Ba, biolentzia fizikora, ba, bere kontra, iritsi zirela. Eta, behar, ba, maik agarren urtean, desagertu zen, eh, limatik, klimako esenatik, ezen berriro agertu, eta ba, bere kontaktuak eten egin zituen, Eta batzuten zuten berataz jakin, ezer jakin, e, ba 2008 garrene urtera arte. E, Nonen jakin zuten, ba duela bi urte hil egin zela, ba minbizia zelarik. Eta... Ba, gerora bere ba, Berak egindakoa Bere kantuak ba, valoratuak izan dira ba, Izan zuen Ausardiaren gatik eta ba, mundu ba, Matsista batean Eta Onat ba, Orain entzuten ari garena e, Maria Teta ielenpujon brutal e, Hori da bere taldea De huebo alkolegio Izeneko kantuarekin Eta eh, antzungo dugu Maria Tetaaren beste kantu bat Tema La amante de Roni Ahi, el tema tradigo con todo temor Ben genuen, Maria Ateta berriz, bere la amante de Roni kantuarekin. Eta, ba, olako bere hitzetan, ba, olako, ba, pertsonai eta, ba, ukitzen zituen eta... E, Balako alako kritikak egiten zituen bere hitzekin naiz eta ba zuinu horrekin ez indiren askorik ulertu, baino emengo munzterre kaleratu duen disko hontan bueno ba dator poster haundi bat, eh, mariatetaren irudi batekin, eta ba hainbate hitz nik maketan edo etorriko zirenak ziren modu ontan eh, idatzia daude, ba eh, idazteko makina zarrarekin non eh, gainetik eh, eskubu zegina idatzea den, eta Bar. eta ba, interesgarria bat, e, duela urte batzuk single bat ere kaleratu zen e, Maria Tetaren e kantu batzuekin, ez dut ara horrein zehazki goratzen zen kantu ziren, Baino beste saio batean e, ba, kantu hauek kampoan gelitu zitzaizkidan da mm, non baiten sartu nahi nituen, eta beraz ba, saio hontan e, Maria Teta, Peru Arrari, Omenaldi Txikia eta e, entzuteko aukera izan dugu e, ba, zakit garaian etzuten e, etzuen, a, alako bainfluentzia haundirik Eh, izan, eh, baino oh, eh, garai hauetan berreskuratua izan da Mariatetaren pertsonaia herrebindikatua ere, eh, zakit ba, gure artean bulpez bezala edo ba, olako taldeak Mariateta, bakarrik zen eh, gogaratzen dugun bezala ba, eh, Iban Zurriburrirekin eh, ba, peruko flema taldeko ba, gitarralaria zela. eta eh, Iban Zurriburrik kantu simple batzuk sortu zituen eh, ba e, bere hitzak sartu ahal izatiko. Eh, Tankin Babili se onse me batería leucemia taldeko ba, bateri Jolea eta hainbat da e, basulari eta kolaboratzaile izan e, zituzten, ba, taldeak iraun zuen ba Epe Laburrean. Tira, ba, Perutik Barcelonara ngoan Barcelona joan gara eta ba talde bat e, entzutenari gara Sentido Común izenekoa, ba, ez da aski herri izan ere talde hau eta ba urteetan zehar guztiz Antzia gelditua izan da horrela. Ba, or, eta ba duela gutxi ba hainbat zigiluren artean e, ba, elforat, el forat eta beste batzuren artean e, ba, berreskuratu dute sentido komun taldearen e, grabatuz zuten e, maketa eta zuzeneko kantu batzuk ere ba, berri zebir masterizatua izan delarik e, langue guzti hau. Talde hau miratzen eta larrogeita iru eta larrogeita bost e, artean e, irautzuen e, eta ba, punk eta post punk arteko ba, zerbait egiten e, zuten haien ba, e, estiloan ba, tinaren e, ahots e, bere ziarekin. Bartzelonako e, punkan ba, ziren ba, nortasun e, ahondiko e, emakume kantariak ba, ultimo resorteko Silvia bezala edo baita ere noski desechablezeko tere bezala eta bien artean zen bere ahots e, e, eroarekin Eta ba, taldearen punkeeta postpunaldeko estilo horri ba, anarko punkaren ba, estiloa sartzen ba, dio baita ere. Ea, sentido komun Na <totipa> jagoa! Komun, lengo kantua El fantasma tiene asma genuen eta hau obsesiva deitzen zen e, ba, maketa bakarra grabatu zuten eta diru faltagatik ba, sei kantu bakarrik e, grabatzera iritsi ziren e, eta ezin izan zuten e, maketa hori kaleratu eta horregatik edo banatzea erabaki zuten e, ba, garaiko irratien artean irrrati libreren artean eta ba, bueno, bertan naiz eta ezin izan zuten kaleratu edo eskuz banatu irrattian e, irratietan eman zuten e, bere... E, musika, eta ba, 18. talarrogeita bosteko udan edo ba, taldearen e, ba, amaiera iritsi zen e, historia motza ba, baina talde oso interesgarria ba, beti ola, e, ba, bigarren, hirugarren e, plano batean gelditu izan dena eta ba, orain estatu batuetara kriston ba, klasiko batekin nola ez ba and the fumble of nola ez ba, horrengoan Blondi genuen, Blondi ikaragarria talde ikaragarria ba, debi jarri erena hotxara orburuan genuela eta Chris Steinen ba, kompozizioak hura baitzen, e, Blondi taldearen e, ba, kantu geienak e, sortu zituena eta ba, izan zuten le, lehen garaibat, miabatzen eta iruro eta malau eta miabatzen eta iruro, baitatu laro, ba, laro urtean artean e, taldea akira un suen garai hori ba hien arrakastak hienak que... E, egin instituzena gerora de bijarrik egin zuen e, ba, ba ere ibilbidea bakarka eta baita ere 1987an blondi taldea berriz e, elkartu zen eta kantu gehiago grabatu zituzten ere eta haien e, arrakastarike haundiena ba 1978an helduko zen ba haien 3. diskoarekin Parallel Lines izenekoa eta entzun dugu Hanging on the Telephone e, Horekin edo baita beste kantua nekin ere? ah, mendugu Blondi talearen ba, arrakasta itzele bat miratzen talarrogei garren urtean kaleratu zen eta Amerikan Jigolo kantuaren ba, kantu nagusia e, ba, Amerikan Jigolo filmaren kantu nagusia izan zen eta ba, hau izan zen Richard Gere Richard Gere edo Richard Gere ba, e, ba, saltarazi salta zuen e, filma edo eta ba honen kantu, arrakasta zela Eta ba, bertsio ezberdinak e, egin ziren Baz, bazegoen e, argitara pendezberdina kaltu ziren zazpiaz betekoak amaabi atzbetekoak bertsio ezberdinetan eta hamabi ba, e, atzbetekoarentzako bertsio luzea egin zuten zorzi e, ba, minutukoa e, e, irratiarentzako hiru minutu erdiko bertsioa eta bidklipa egiteko bi minututa minutu amaabo hosteko ba bertsioa eta bueno hau irratiko ari ari dugu 3 minutut aterrikoa ba e, singlean single oh, kaleratuzen singlekoa eta nik uste dut kantu hau lehen aldiz e, Zombi filmi italiar batean ikusi nuela, le, entzun nuela lehen aldiz, ez dut zehazki gogoratzen, baino maitetu nuen kriston kantua genuen hau eta ba, jarrituko dugu ba, oso, oso ezberdina den zerbaitekin. taldea entzun dugu Shock, e, Bilboko taldea, eta ba, beste batzutan e, entzun ditugu Haien diskoak, eh, orain arte ba bi disko eta bi disko kaleratu dituzte, homonimoa, ba, eta Alta Tradición izenekoak, eta bada duela gutxi ba EP bat kaleratu zuten Shock e, taldeak ba, alemaniako Alemaniako Rastaknax taldearekin e, batera eta ba, bitalde hauek ikusteko aukera ba, izan nuen e, Bilboko nabe 9 aretoan e, han egon zirelarik eta ba, han hartu genu larik haien single hau. tira, rastak naz taldearen e, ba, kantu bat entzungo dugu, bestaldean dauden ez, eta talde bikan jau ere eh. Batu bai, ezala, rastak nazt taldea, ba, sok taldearekin bat kaleratoriko ba, epe hortan usten nuen, e, jada beste irratzaio batean jarria nuela. E, epe hau, baina dirudien ez ziren, beti ba, kanpoan gelitzen diren kantuak saio bakoitzean, ba, alako beste txosten batean uzten ditut, eta ba, ara hemen e, agertu dira saio ontarako, askartazunez egindako saio bat, te baino horrek ez du zenik kantu txarrakoa kengo diren ari ikusten ari garen bezala kriston saioa ateratzen ari bait ba improvisazio osoan baino e, bikaina ez da eta ba hori xok taldean e, miki paiano dugu miki paiano italiarra bilbon e, bizidena eta ba ezaguna izan zela ba nor relax taldean ibili zelako E, baita ere gaur egun sok taldeaz gain Miki ande taldean eh David ola psicobilly ba, piskat joaz eta sok taldean ba punk bere ahotze berezi horrekin e, bertan bitxo dago ere basuan e, ba mundu mataderoko edo vibradores taldean e, aritutakoa e, baita, baita ere Nando dugu gitarra, Nando katalunarra Ay, bueno, allá da, va a salir va taldea apartekatzeko, batek taldean ibiltzen da ere, karbunko taldean e, ibili zen, e, eta e, eta ritzi dugu baterian, e, ba, destierro taldean, piskate jarkor taldetan ibilitakoa, eta horrelasok taldea. Narastan taldea aldiz e, balargoi tamargarren markadan sortutako, taldea dugu ba hasta kask talde zuediarreari zuediarra umentzeko, edo ba e, antzeko soinua zuen izen bat ezarri ta, zioten taldeari, eta bertan Martin Kaye eta joni, joni rekordzeko joni izan ziren taldearen sortzaieak e, absturtzen e, briftaunen eta beste talde askoren e, Konrad e, Konradekin batera. Taluz, e, sortu zuten e, talde hori Konrad duela nahiko urte e, utzi gintuela hile egin zela Jonik e, ere ba, taldearekin hiru disko egin ondoren taldea e, utzi egin zuen holako e, ba, banaketa bat izan zuten rastak naz taldea, baina martin keiek e, jarraitu zuen ba, partaide de berriekin parteidiak aldatuz eta gaurre egun arte erraztak nazte ba, sekulako diskoak e, ditu eta oso gomendagarria den e, taldea beraz e, kom, e, Elkarbanako lan polit bateta bagago zen e, ba, hemen txebertane atera den e, baan txiki batekin. <messizitza> Ah, besti puzka, sotz taldeak eh, ez kaintzen diguna. Sotz eh, taldeak duela gutxi, ba, kaleratu dute, baien galdutako demoa, beraz eh, formatu bitxi batean, ba, spalditik ikusten ez dena, kaseta, gehi, zedea, gehi, fanzinea, sotz eh, taldeak, haien eh, ba, demoa kaleratu dute. Ez bakarrik haien demoa, zerene kasetan, eh, ba, esan behar da oso aurkezpen ona duela e, egindako lan honek olako poltsa baten barruan kaseta dator kaset gorri bat haien e, demoarekin zede bat eta zedean e, demoa dator eta baita ere Monde Marsanen grabaturiko e, zuzeneko bat e, nahiko kalitate honean e, eta on, on, onaz gain, gain e, badator fantzine bat non itzak ingelez ez eta euskeraz dator zen haien neba kontzertuen afisak, haien e, historiak, datu teknikoak eta bar oso interesgarria den taldea kopia gutxi kaleratu dira, ba, izan da ba, zerbait testimoniala edo dena eta ba merezi duena zotze taldea bidazo aldetik eta ba badaude taldean baionar bat, endaiar bat eta irundar e, bat, ba txistean bezala eta ba hemendik gaudenez bilbotik pasa Garenes ba zergatik ez ba berriz eh ba, itzulia zer duen bera tale antzun dugu eta baste saio batean aipatu bezala ba DDT banatzailerekin egindako ba trukaketa batean ba halako Ba, diskoa adibidez e, aldatu nuen baino saio hortatik kanpo gelditu zirennezbaga e, horre berreskuratzen ditut negra kalabera taldea navazoz kantuarekin e, disko hau disko hamabi ba, atbeteko disko a baino lau kantuz osaturik dena eP beraz maxi bat non Hhrrekorsde dete banaketak folk kaete koizpenak e, manalisi eta bar eta la familia revoluzionen artean eh ba, kaleratutako lana ba negra calavera e, aurkezteko bertan eh ba, auto bat e, bertan esku bat pistola batekin tiroka dabiela eh kaleratzen dena badute esperamen el coche deitzen da, holako ba, ba atraku baten hiesaren e, e, giroa sortuz e, eta ba alako jai energy edo punk rock rock and roll jarroke modu Hortako taldea dugulariketa trukaketa hortan or e, beste diska hau iritsi zitzailan ere. moztututa abezia ea zentsura egiten dago eta ba, oraingoan eh ba Torrelavegatik gillotina taldea, Torrela Bega, Kantabrian, Santander, -e ondoan dugu, eta e, bertatik dator, gillotina taldea, haien jarkor e, azkarra, sutxua, eginik, eta ba, hango taldekideak, ba, ezagunak, direna gure artean, ba, kloakau, edo estrikaia taldean, e, ibilitakoak e, direlako, o, ba, oraingoan, amar kantuko o, disko bat, ba, be, zedean kaleratu zena, eta, viniloan e, bai bai de de tech bai recordando va bai Gaztesko e, kaleratu e, dutelarik e, disko Bikaina Guillotina el fenomeno de la agresividad amable deitzen den e, diskoa eta zerriariko dugu orain tira hau se vera <totipen> Cause before the night is out So I'm surely gonna die Last rite yeah, Last rite Last rite Before your death The beast you is serious, real Seeing all this stress right, night Hey look, your is real Bring your high Last rite And I stress That's right Beat box your tech Bueno, orengoan talde honek ez du zerikusi askorik e, gaurko saioarekin, baino berdin du ezta. Horrengoan, The Enemy taldea genuen, e, ba, erresuma batuko taldea. Haien ba, Last Rites kantuarekin, haien ba, ugarren zingelean, e, e, ba, agertu zen, e, ba, kantu bikaina, Last Rites beti maita izan dut, e, talde honen kantu hau, hauek, uk, e, ba, ka UK 82 edo UK 82 deitzen den hortako bat taldea e, genuen ba bigarren, birarre 1. mailako taldea ezagunen artean pasatu goetzena baina utzi sizkiguten 5 e, single eta 2 LP, haien lehenengo LPa ba na, na, na, na, naiko ona zela eta baien single batzuk ba, na, oso entzungarri, ba entzun dugune kantu hau ezala taldea 1980ean sortzen da Eta bia ba, <coughs> bat zeroen eta largo eta bostean e, desegintzena gerora ba, elkarketak eta bar egin zituzten Eta gure saio bikaen honi, ba, beste kantu bikain bat ezartzeko asmoz ordoa gotxinara guaz, zergatik ez. Txinatik mi zan dau Taldea entzunegu But and Rigi zeneko kantuarekin Eta ba, Mi zan dau txinako hoi Talde bat izan zen Txinako hoi musikaren aitzin bat Eta 2010 ta 19 urtean sortuak baino 2014 garren urtean eh Leitzunk haien e, ba, kantari karismatikoa ba bihotzeko batez eh e, ba, zendu zen eta ba taldea desegintzen zen e, Ezaguna zen, e, ba, e, behigineko punk festivala egiten e, antolatu, antolatzen zuelako, baita ere ba, lako txinari, txinako punkari buruzko, ba, egontzen e, dokumental batean agertu zelako, bere iritziak emanez, eta bar. Eta, bueno, ba, misan sandao taldeari omen aldi txikia, lehitzunia omen txikia, eta ba, mi sandaoren kantu batzekin, e, agurtzen dugu saioa, datorren torren azterate. 你永遠不會讓自己去自己比 जाऊ為你活 我們心都在一起 Believe to to to你還離我 forever一起 走離了我們就再有在紅衣的閃光